دا په دې لیکچر کې مونږ سره لکه د امامي ظاهبي څوک دی؟ دا بشويب ویجی او اخی زمون په ظاهبي باندې شک وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم نن منګه د اصول حدیث په اصطلاحاتو کې بل چې کومه اصطلاح ده معلل وایو معلل دیتا معلل هم وای او دیتا معلول هم وای دیتا معلول هم وای هو معلول چې ده نو لکا دا سا دا قائده قانون مطابق نده کو بس حال محدثینو که معلول مشهور دی ورنہ د لفظ مطابق چکم سعی لفظ ده نو اغا یا خو معلن ده یعنی په یو لام سره و یا معللن ده لکا دا عربی د قائدو مطابق چکو یا معلن ده و یا معلل معل. ل... معل ده معلل معلول چې دې لکه هغه هغه چې کوم د قاېدی مطابق لفظ نه دی هغه ټولو کې زیات مشور دی معلول منګه د صحیح حدیث پر شرایطو کې پنځه شرایط غويلو نو په هغه پنځو شرایطو کې یو شرط غداو چې من غیر شذوذ ولا عله چه دا حدیث با شادم نئی او دا با دیکی با علتم نئی نو اغا علت اغا دلتا دا بہس راغے یعنی اغا روایت با معلول هم نئی معلول دا, دا دا یاد ساتے دا دا, دا حدیث دا سیحد دا پارا او علت وائیو ما دا اس منگوی ویلی مرستوی علت مرستوی او چونکه لکه دا دیو روایت دا پارا د روایت دا, دا او د روایت د کمزورتیا دا پارا لکه دا یو سبب دی و بالطرف تا دا دمرا یو جوور علم دی په روایاتو کی پا روایاتو کی دا علت پی جندل دا دمره یو جوړ علم دی چې په علت بانی کم چې د فن ماهر علما دي یعنی محدثینو کې هم چې کم ماهرین فلفن دي نو اغه ماهرین فلفن اغيتا دا علتونه خفیا معلومی دا معلومیږي د دې وجه نه تیسیر تسهیر او مستلح الحديث کې اغه وګوري صفه نمبر 86 بانی نو دا چکم ان نمبر 4 د 4 نمبر چو ته لیکل دے جلالته و دقته و ميه من تمكنو منه تدي علم جلالت ینه ډیر آ... روحانواله ولیکن ډیر دقیق علم دے د دې دقت دومره دے چه دیر جور علم ده ومن یا تمکنو من ہو او سوک پا دی علم بان قدرت لري نو دا بیا داوی مخ کی معرفتو علال الحدیث من اجل علوم الحدیث علال الحدیث دا مستقل فن ده چې منگ د حدیث دا گرن انواع علوم وایو سنگچه درس کې استاجی وی چې حاکم اغا پنزوس علوم ذکر کری دی, دی. ندایات ساتي دا دا علوم الحديث نا يو نهايت يو ډير روخانه علم دي علل الحديث او و او ډير یو جوور علم دي علوم الحديث نا زك وجداد لانه يحتاج الى کشف العلل الغامضه الخفيه زكدا محدث محتاج دي راغکارا کولو د اغه علتونه تا چې اغه غامز پټ علتونه دي الغامزه القفيه اغه بالکل پټ علتونه دي نو یو سړی چې کله لکه د فن ګوري نو ډيري او قران فن دي خه الکيده اغه علتونه دي پټه چې لا تظهره الا للجهابذه في علوم الحديث جهابذ دا ټکې تقریبا زما په خیال ما چې پلوونبیزل دا لستې او نه داما د شغلقرران په بسایر کې لستې او دا به د4 یا پ خبره به چېلبسایر کې بلکل په اغاز کې دا لفظ دا راغلی دی نو د بنداغ د علم او د متعلق کم زوری ما ویل چې دا جا بغا دا لافسنګ ویلې کیږي او د دې معنا سدا نو جهابذا دا د د دا جهبذتن دا داږي جمع دا, دا, دا آغا گی چی پا او جهابذا لکدا اغه کست ویلې کیږي چې په یو علم کې او په یو فن کې مهارت لري التی دا علتنا غدي لا تظهر چې دا نظاهري کی نخکار کیږي کی خ الا للجهابذت في علوم الحديث مگر پر علومو د هیو کې چې کم هغه ماهریم دي دالتتون هغه چا تظاهېږي او بیا مخکې دا و چې ان نه یا تمک کو نه من هو په دی بانې قدرتو مغه سړی دد په معرفت بانې لري کم چې د آل الحفظ دي او خبر د ف فن نه او د چا ډېره غ زیرک فهم دی او د ووج نه دیتا د ديدي جووروالي ته ډير کم ايما د محدثينو ناغه کوشي وي دي لکه دا ايما چي دي ابن المدینی دا لکه ددي فن اغه ماهرين دي ددي وزن د ابن المديني ته امام احمد ابن حنبل د امام بخاري دا ابو حاتم د دا دارا خطني ددي دا محدثينو د راوی پر جرح او تعديل کی دوی رائے یو وزن لري او ددي رائے یو یو قيمت لري د دینه علاوه نور علماء شد د لکه مثلا يحيى ابن سعيد القطان دي او دا ابن المديني دا علي ابن المديني دي يحيى ابن معين دي يحيى ابن معين داري علي ابن المديني يحيى ابن سعيد القطان احمد ابن حنبل بخاري داري ابو حاتم دار قطني او ابن ابي حاتم دا علماء دي د دو دوی پا دی فن کی دیر زیاد مہارت تے و بے د دا امام دار قطنی نوی دا, دا دا پا دی فن کې زان لبے مہارت تے و د کتاب نومه و علل و بانے مختلف کتابون صفحہ نمبر ستاسی باندی ذکر دی کتاب العلل لی ابن المدینی علی ابن المدینی علل الحدیث دی ابن ابی حاتم علل و معرفت الرجال لی احمد بن حنبل علل کبیر او علل صغیر ترمیزی ٹیک دا مہارت لری پا دیسیس کی خبارا ترمیزی لکا د دا, دا دا حدیث پا تسحیح و تضعیف کی لکا دبانی دا, دا دا تصاحل اغا حکم دے و بیئی لکا لاندی چکم دا دار قتنی ذکر کردے دے نو العلل الواردتو فی الاحادیث النبویی لدار لد قتنی و هو اجمعوها و او دا چې چکم دی نو دا د هر خل راجمه دی کيده د دي علل الحديث لا دار قطني او داري د سره وسات او معلوماتم ډير زياد تي خنو اوس معلل دا ویستا نو اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم كلچپ روایت کي كلچي سبب دتان پراوي کي اغ وهم وي تاسو سو دا ولیدی مخکی منگا چه روایت یا ز مردود وی یا د انقطاع فی سند د وجنا او یا د او یا د طان فی الراوی د وجنا به د طان فی راوی کی منگا پینزه د عدالت اسباب ذکر کړي و پینزه منگا د د ضبط او د حافظی اسباب ذکر کړي نو په حافظه کی منگا مثلا فحش الغلط سوء الحفظ او غفلتم ذکر کرده او یو پای که اوهام او اوهام کثرت الاؤهام او چه کلا پر راوی که دا طاعن سبب اغا وهم وینو وهم سی شده وهم نمراد سده نو دا وهم نمراد مثلا یو راوی یو روایت مرسل ده حقیقتن او یو راوی اغا روایت د مرسل په ذی موصول ذکر کی موصول یعنی څه مطلب اگر روایت حقیقتا مرسل ده او د یو راوی ولګي کی اگر روایت اغه د مرسل یو د مرسل په ذی بانی موصول ویل کیږي موصول یعنی سمانا اغه چې کوم راوی په حقیقت کې په دي سند کې نشتا او دا روایت مرسل دی نو اوس ی اوراویغه روایت د مرسل په زبان متصل روایت وي موصول وي اوس د دې فن ماهرینو ته اوس په ظاهر بتا بتاته سند صحیح سلامت ښکاری تبویره په دي سند کې هو راویانم ټیک دی او په دي سند کې بالکل انقطاع هم نشتا لیکن کم چې د دې فن ماهر علما خلق دی ای ته دا پته ده چې دا روایت متصل روایت نه ده بلکې اصل کې دا روایت مرسل ده د دې کې د افلان کی راوی دانشته دا, دا اوس د دې غواهم د راویخه نو دا دی په ذکر کی چې اصل کې دا غلطی په کې د افلان کی راوی د وجه نه راغلي دا اصل دا روایت مرسل ده لیکن دا افلان کی راوی په دې سند کې د دا روایت د مرسل په موصول وي موصول یعنی متصل وي او د د دي راوی غلطی ده نو د دا راوی د وهم خکار شوي دي نو یا مرسل موصول وي یا اگر روایت اصل کی موقوف وي وقوف سمانا یعنی اصل کی اگر قول د صحابي وي یا فعل د صحابي وي او داغه موقوف روایت نا یو راوی مرفوع جوړ کی دا, دا پیغمبر قول دے یا دا پیغمبر فیل دے او د دی فن ماهرینو تدا د پته لغي چیر دا روایت اصل کی موقوف دے د دی وجه نتاوس په ترمذی کی تاسو شکل د ترمیزی مطالعه کوی نو امام ترمیزی زه پځه بانه روایت ب ذکر کی مرفوع روایته لیکن ور پسې لاندې ب ذکر کی چیر دا روایت موقوفن صحیح دے موقوفن نو یا خود دو وجونا موقوفن صحیح ده دو وجونا یعنی یا دا چې بدی مرفو روایت ده پسند کی کمزوری ده یا وجه دا دا او یا او دا موقوفن چې ده نو دا صحیح ده مطلب ده پسند کی کمزوری نشتا او یا لکه دوی موجه دا غی دا, دا کیده شی چې دا روایت چې کم مرفو عند ده نو اصل کې دا مرفو نده بلکہ صحیح روایت چی دے نو اغم موقوف دی نو یہ روایت د موقوف پا زیبان مرفوع اووے شي نو دام په پا روایت کی او راوی دا وہم کار شوی اس دا د دے فن ماهرینو ته تا پتلے دا روایت اصلا مرفوع ندے بلکہ دا موقوف دے دارنگی یو حدیث په بل حدیث کې داخل اول دو احادیثی منس کی یو ذکڑی دی او اوستا ستاته په زاغره پته لګی ته بو دا وی چې دا یوه حدیث ته زکه دا غيغه مضمون داسي وی لیکن د دې فن ماهرینو ته پته لګی دا اوس پاغه ا پسانت کيم کیدې شي او پمتن کيم کیدې شي پسانت کيم کیدې شي او پمتن کيم کیدې شي د دې فن ماهرینو ته پته لګی چې یو حدیث په بل حدیث کې داخل کړي شوی دارنګې پدی کې یو سبب دا هم دی چه راوی اغا دے اختلاط کارشوی دے اختلاط اختلاط دیتا ہوئی چه راوی محدث روایت کئی کئی کلا پروستو زمانہ کی کلا چه اغلا طرف تور شی نزدی شي نو پاں غٹیم که داغا حافظہ کمزوری شی حافظہ کمزوری شی نو بیا داغه اغه نه غریوایات اغه سیو ته یاد نه کم چې د حافظي د کمزوروالي نمخ کی نو په دی وخت کې بیا چې کم ډیر محدثین داسي دي چاغه غریوایات دا غریوایات کوله غپری دي لیکن ډیر خلک بیان نو د بازي ډیرو کسانو نه پر غریواتو کې کم چې د اختلاط نمخ کی کړي کم چې د اختلاط نمخ کی کړي نو اغه یو شان روايات که مو شاگردانو چې د اختلاط نمخ کی روایت بیان کړي هغه یو شانی او کم چې د اختلاط نه بعد ویني هغه بل شانی د دې وجنا چې د کوم د مختلف راوی د دې د سراوی ته مختلط وې د مختلف راوی ک هغه قبل الاختلاط ته اختلاط نمخ کی او بعدل اختلاط دغه روایتو تمیز کیږي نو کی. داغه په روایت غستو کی زم چې قبل الاختلاط تي داغي په اخص کولو کې اس قباحت نشتا اس قباحت وکي نشتا او کله یو سړی داغه د دا اختلاط نمخ او د اختلاط نوستو رواياتو کې تمیز نكي کې نو محدثین داغه غو روایت پری دي خداد دې فن ماهر علماء ته پته لغي چې دا د قبل الاختلاط روایت کمي وي او بعد الاختلاط روایت کمي وي نو دا ته دې فن چې کوم ماهر علما دي دا به هغه معلومات کیږي نو اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل نو داغه حديث هغه هغه ته معلل ویل کیږي هغه مسمى کیږي په کی با معلل باندې او دی. دا شپغم سبب دې تطعن في الراوي دې نه مخ کی لکه منګه دا باځي نور اس باب غو ویلي کذاب وی راوی متهم بالکذب وی دارنگی فحش الغلط وی کسرت الغفلت وی او دا فسق اظہار وی نداب کیا غشب اگم سبب دے استلاحاً لغتاً داد اسمیں مفعول سی غدا معلل دا اعلا بابنا اعلا یعلا اعلال فہو معل او اعلا یعلا اعلال فذاکا معل دا ہو قیاس سرفی مشہور دے او لیکن تعبیر پر معلل سرا من اهل حدیث جاء علی غیر المشهور فی اللغه او بعض محدثین دی ته معلول هم وی دا زعیف خبر دا دا عربیت ولاو په نزبانی اصطلاحی تعریف ددی دا دادے وقل الحديث الذی اطلع فیه علی عله تقضح فی صحته مع ان الظاهره السلامه منها معلل دا اغه حدیث ته اُتْلَعْ فِیهِ چداغي بارکی اُتْلَعْ فِیهِ چداغي بارکی ا اِتْلا وَرکړېشی چداغي بارکی اِتْلا وَرکړېشی یعنې خبر ورکړېشی او عِلَت بانی دا اغه حدیث ته اُتْلَعْ فِیهِ چې خبر ورکړېشی پاږی کی پدغه معلول حدیث کی علا علت پداسی او علت بانی تقضح فی صحتہ چاغه علت هغه کمزورې کې د دې صحت لا د دې حدیث صحت پای پا کې قطح پای پا کې کمزوروالي پیدا کړي مع سر د دین چې ان الظاهره یا داسمو ویلې چې ان ظاهره او سره د دینه چې ظاهر د دی حدیث السلامه منه اگر روغ موټ وې د علتنا سم مطلب یانه دا معلول حدیث په ظاهر کی د علتنا صحیح سالم ښکاری یعنی ځو ته چې اغه تو ګورو یا راویان خو ټول سقر راویان ښکاری راویان وبانی خو د دې وجنه اجکم معلول حدیث تی نو داد دا په غیر مقلدین وبانی پدغه دا د یوسرب دی د دې وجنه د البانی او داسې قسم خلک اگر چې لوی کارې کړي دي خصوصا به په دی زمانه کې چې دا کم غیر مقلدین دي نه دوی صرف د سند چې کم اغه ظاهری خبری دی ير دا اغه د خو قویلی شوی دی ابن حجر او تسیقویلی دی زهابی او تسیقویلی دی فلانی کیو تسیقویلی دی صرف دی خبرو تو ګوري او یره د یوبل استادان شاګردان دي لیکن باغه حدیث کې داسی او علت موجود وی چاغه علت هغه د دی صحت هغه مجروح کئ او د دی صحت باندې ضرب لګئ د صحت باندې ضرب لګئ او د صحت هغه خراب وی با وجود د دی نه چې ظاهر د دی حدیث دا سالم وی او سلامت وی من ها دغه علتنا مترجمه دا شوه چې هو الحديث الذي دا اغه حدیث ته معلل معلول اغه حدیث ته اتلع فيه چې خبر ور کړی چې دا خبر سوک ورکی دا چې د فن ک ماهر علما دي اغي دلی اطلاع خبر ور کوي اتلع فيه چې خبر ور کړی چې فيه دغه حدیث بارکه علاه علت پداسه علت بانی داوه با علت تلته موصوف دی او تقضح د دا دې دا دا صفتې د دې وجنمګه معنا راڅکاو چې خبر ورکړي چې دا غ حدیث په باره کې په داسې علت باني تقضح چې علت کمزوري فی صحتي د دې حدیث چې هغه کمزور والی راولي په صحتي د دې حدیث په صحت کې چې دا آغا علت دا کمزور والی راولي د دې حدیث په صحت کې باوجود د دې نه چې ظاهر د دې دا سلامت وي دغه علت نه یعنی ظاهرا باندې ما او ته تب کی صاحب نخکاری لیکن در حقیقت پې کې داسې یو خفي علت وي چې هغه خفي علت هغه حدیث هغه صحت لا نقصان ور کوي لاندې دا تعریف العلل مزيد واضح کړه دې علت څه علت دې توي هيا سببن دا سبب دی یعنی دا غوجه دا غامض خفي پټا وجدا غامض پټا خفي ډېر پټا کسړې لک معنا کې فرق کوي تاسیس پکی کوي هي سبب دا سبب دی دا وجدا علتم وجیتوي دا غو وجدا غامض پټا خفي نهایت پټا قاضح قاضح قدح یعنی آ, نقصان ورکوونکې دار سبب د قادحن چې نقصان ور کوي او کمزوري کوي فی صحت الحديث د حدیث صحت یعنی دا غ پټ علت چې د حدیث صحت لا نقصان ور کوي ویوخد من تعریف العلل نو د علت د تعریفنا دا خبره دا خصکیږي هاذا دا خبره ته خصکیږي چې ان العلل علت, علت چې د عند علماء الحديث بنزد محدثین بانی لا بد ان يتحقق فيها شرطان ضروري خبر داده دا چې پدې کې دو شرایط موجود وي په علت کې دو شرایط موجود وي ځکه چې د علت تعریفنا خبره کار ده یو دا چې دا علت د به الغموض والخفاء د علت په مطلب دا ده چې علت دا دا دا ادا دا ادا خکاري یا ذاتي بیا خو به په دې نورو اقسام کې یو قسم وي یا بمرسل وی یا بمعدل وی یا بمنقطی وی یا بمعلق وی کم چ دا منغ نور خصام دا علت دا پټ وی الو منغ دی حدیث ته محلل وایو او دویم دا چې دا پټ علت لکه بازو قات با په یو حدیث کې علت وی لیکنغه به دا حدیث صحت له نقصان نه ور کوي صحت له نقصان نه ور دویم سبب بدایي چې دا غ علت دا بقاضه وی په صحت الحديث ده حديث په صحت کی دا د حديث په صحت کې بدا نقصان ور یعنی د حديث غ صحت له بدايه نقصان ور کوي لکه اوس مثلا یو روایت مرسل ده مرسل روایت ته موصول جوړه دا داسې علت ته قابل قبول نه دی ځکه چې دا وصل کی روایت کی اوراوي نشتا او ته اغه نشراوی اغه تراولی او ته داغینه متصل سند جوړه داوس د دا روایت صحت کنو دا او روایت یو قول د صحابی د دا ته داغینه د دا پیغمبر نو دا د روایت ته صحت له نقصان ورکی چرته د پیغمبر قول او چرته د صحابی قول نکشوا نو چی اغه پر علت اغه د حدیث سیحت له نقصان مو ورکی دیو جنا داوی فاینختل واحد منهما پس ک په دې دوه شرایط کی یو شرطم او یو شرط کم خلل راغه مطلب دا چې پدې دوانو شرایط کې یو شرطم نه مطلب دا یو شرط ست دی بل نشتا اغه شرطونه سدی که ان تكون العله ظاهره ک عله ظاهر یعنی پټ نه یی زم معلوم اولشم تیم معلوم اولشی او غیر قادحه یا عله چی وین او نقصان نو ور کې د حدیث صحت لا نو که مسلا دا دوانو شرائطو کی دا یو شرطم نو فلا تو سمع عند اذن علتن استلاحن فلا تو سمع عند اذن علتن استلاحن نو بیا با پا دغ وقت کی دیتا استلاحی علتنوی ٹک دا لغوی علتو تاویلش چیر روایت معلول دے کو لیکن دیتا با دا استلاحی دا حدیث علت دا نویلی کی گیا خواه استلاغه جرانه د بارل د بخير پيو وقفو وقفو سروا يخا واخر دعوانا ان رب العالمين هذه خانه ديو استاذي د دماغ کور